Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgenheder. Det er tirsdag den 25. april, og her til morgen starter vi med en historie om det amerikanske frygtindeks for aktier, som er lavt. Men det er også for lavt, hvis man spørger storbanken JP Morgan, som er ude at advare investorerne. Vi skal også høre om den ombuste bank First Republic Bank, som tabte markedsværdi i går efter nyheden om et stort fald i bankens indlån. Så skal vi endnu en gang høre om Novo Nordisk og filmemiddelt VEGOVI, hvor der spås stort potentiale efter lidt startbesvær. Til sidst runder vi af med et blik på aktiemarkederne. Det byder blandt andet på et markant fald til et af de store indekser, Men som sagt, mere om det i slutningen af denne udgave af Jøginvestor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Frygtindekset for de amerikanske aktier, det såkaldte VIX-indeks, er blevet presset kraftigt i bund den seneste tid. Og det lyder måske ganske positivt, men storbanken JP Morgan Chase advarer om, at den underliggende risiko for aktier fortsat er høj. Den er i hvert fald højere end VIX-indekset indikerer ifølge den amerikanske storbank, det skriver MarketWire. Indekset måler den underliggende volatilitet i S&P 500, det amerikanske hovedindeks. VIX-indekset er den senere tid faldet et godt stykke under 20 og ligger for tiden omkring 17. Det skal dog sammenlignes med, at det ved årets start var i 23, og at det inden for de seneste 52 uger har været oppe nær 35, og at det femårige snit ligger på 21,5. Chefstrateg i JP Morgan, Marco Kulanovic, mener, at de nuværende niveau er meget lavt i forhold til den situation, man befinder sig i. Han siger, denne markedsdynamik undertrykker på kunstig vis opfattelsen af den fundamentale makrorisiko, siger altså chefstrategen. Han betegner volatiliteten i VIX som usædvanligt lav, taget de høje renter, den de økonomiske risici og de strammere finansielle vilkår i betragtning. Han siger, vi mener, at dette er en er nu malig og de nuværende lave vix vil formentlig ikke vare ved i lang tid. Marko Kulanovic anbefaler på den baggrund, at investorer bruger eventuelle regnskabsstigninger til at reducere i deres aktiebeholdninger. Den efterhånden meget omtalte Bank First Republic Bank faldt i mandagens amerikanske eftermarked med 7,2 procent. Det skete, da Pengeinstituttet har løftet sløret for et overraskende fald i indlånet i første kvartal, og da selskabet samtidig nu undersøger sine strategiske muligheder. Det skriver MarketWire. First Republic Bank vil samtidig afskede mellem 20 og 25 procent af de ansatte for at reducere omkostningerne. Efter kollapset i Silicon Valley Bank har en række mindre regionale banker i USA oplevet pres fra kunderne, som har trukket deres indestående ud og sat dem i enten pengemarked eller i større banker, der anses for at være mere velpolstrede og dermed sikret. First Republic Bank har på den baggrund i første kvartal set et fald i bankindskuddene på hele 41 procent, til 104 milliarder dollar i forhold til niveauet ved udgangen af 2022. Og videre til Novo Nordisk. Efter det lykkedes Novo Nordisk at overvinde startbesværet med at producere nok af ved Vigovic, spår medicinalanalytikere om massiv vækst for medicinalgiganten, det skriver Finans hos Credit Suisse. Venter analytikerne, at Novo Nordisk fedmemidler vil ramme et salg på mod 38 milliarder kroner og Nudes medicinalanalytiker beregner et salg i fedmeforretningen på 31 milliarder kroner. Salt i fedmeforretningen udgjorde lige godt 17 milliarder kroner sidste år, og dermed venter flere analytikere altså at salget er næsten fordoblet i 2023. Udover midlede Vigovi består virksomhedens filmeforretning også af Saks Enda, der blev lanceret tilbage i 2015 og som udgjorde størstedelen af filmeforretningen sidste år. Og som sagt så rykker nu, runder vi af med et blik på markederne. De japanske aktier stiger med 0,2 procent denne morgen, men den store historie finder vi hos de. Kinesiske aktier i Hang de falder med hele 1,6 procent denne morgen. Faldene skyldes frygt for, at geopolitiske spændinger mellem USA og Kina kan gå ud over investeringerne i det store asiatiske land ifølge Bloomberg. På de vestlige markeder indikerer futures fald på 0,1 procent ved tirsdagens børsåbning i både USA og Europa. Og så er regnskabssæsonen jo også over os, og i dag lander der friske tal fra nogle af de allerstørste tekstselskaber. selskaber Det sker, når Microsoft og Alphabet præsenterer deres kvartalsregnskaber. Investorerne kan også se frem til regnskab fra betalingskæmpen Visa, mens Pepsi kommer med regnskab senere. Herhjemme præsenterer Top Danmark deres kvartalsregnskab for første kvartal af 2023. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du altid kan følge nyhedsstrømmen inde på youinvestor.dk, og så synes jeg da også, at du skal lytte med på Millionærklubben, som vanlig sender kl. 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.